Продовжуємо читання роману Августа Стріндберга «Червона кімната». До вашої уваги частини 5, 6, 7 та 8. Частина 5. У видавця. Арвіт Фальк насамперед хотів спробувати щастя у могутнього сміта. Той змінив своє прізвище внаслідок надмірного захоплення Америкою, куди він їздив на короткий час, як був молодим. Тисячорукого страховиська, що могло протягом року зробити письменника навіть з нікчемного матеріалу. Його метод був усім відомий, але мало хто зважувався користуватися ним, бо на це треба було безприкладного нахабства. Автори, які знайшли в нього підтримку, могли бути певні, що стануть відомі, тому Сміта обсідали письменники, які ще не мали ім'я. Як приклад його могутності і здатності висунути когось у супереч думці публіки і критики, розповідали таке. Один молодик, що досі нічого не писав, Зліпив поганенький роман і поніс до сміта. Той випадково вподобав перший розділ, більше він ніколи не читав, і вирішив, що світ треба збагатити новим письменником. Книга вийшла друком. На звороті палітурки можна було прочитати «Кров і меч» Роман Густава Шегольма. Це твір молодого автора, що подає великі надії. Ім'я його вже відоме і здобуло пошану у широких колах і так далі. Глибина характерів, чіткість, сила. гаряче рекомендуємо цю книгу тим, хто любить читати романи. Книга з'явилася 3 квітня, а 4-го вже була надрукована рецензія в популярній столичній газеті «Ірамантія», де Сміт мав половину акцій. Рецензія закінчувалася так. «Густав Шегольм має вже ім'я, і нам немає потреби створювати його. Ми рекомендуємо цей роман не тільки тим, хто любить читати романи, а й тим, хто їх пише». 5 квітня рекламу на книжку надрукували вже всі столичні газети. І в ній була така цитата. «Густав Шегольм має вже ім'я». І нам немає потреби створювати його. Того самого вечора з'явилася рецензія в непідкупному, якого ніхто не читав там мовилося про цю книжку як про зразок поганої літератури. І Рецензент присягався, що Густав Шеблюм, навмисна помилка рецензента, взагалі нікому не відомий. Та, оскільки непідкупний не мав читачів то ніхто й не чув протилежної думки. Інші столичні газети не хотіли суперечити провідній, шановній, сірій мантії і не зважувались зачіпати сміта. А тому поставились до книжки «Стримано» і не більше. Вони вважали, що Густав Шегольм хистом і пильною працею з часом здобуде собі ім'я. Кілька днів було тихо, але вже всі газети а не підкупний навіть жирним шрифтом, друкували оголошення про вихід книжки, яке кричало «Густав Шегольм має вже ім'я». Та раптом у Енській всячині з'явилася кореспонденція, в якій мова йшла про жорстоке ставлення столичної преси до молодого автора. Запальний дописувач закінчив свою статтю так «Густав Шегольм – справжній геній» хоч би що там торочили баранячі голови доктринерів. Другого дня знов по всіх газетах замаячили фрази «Густав Шегольм має вже ім'я» і так далі. «Густав Шегольм – геній!» В найближчому номері журналу «Батьківщина», який видавав Сміт, на палітурках стояла така об'ява. «Ми раді повідомити своїх численних читачів, що наш славетний письменник Густав Шегольм пообіцяв нам у наступний номер свою оригінальну повість і тому подібне. Про те саме повідомляли й газети. Перед Різдвом з'явився нарешті календар наш народ серед авторів на титульній сторінці були названі Урвар Од, Густав Шегольм та інші. Факт залишався фактом. Густав Шегольм уже вісім місяців мав ім'я, і публіка нічого не могла вдіяти, мусила брати те, що їй давали. Не можна було зайти в жодну книгарню, щоб не побачити книжки, яку тебе силували прочитати. Не можна було взяти в руки стару газету, щоб не натрапити на оголошення про її вихід не було такої життєвої ситуації у якій люди не натикалися б на це прізвище, надруковане на клапті паперу. Господині знаходили його в кошиках з продуктами. служниці приносили його з бакалійної крамниці. Челядники ремісників змітали його з вулиць. А господарі носили в кишенях спальних халатів для відомого вжитку. Знаючи про таку могутність сміта, молодий письменник трохи боязко Підіймався темними сходами його будинку на Соборному узвозі. Він довго сидів і чекав, віддаючись своїм сумним думкам, поки двері раптом розчинилися, і звідти вибіг юнак з розпачливим виразом на обличчі і з гортком паперу під пахвою. Пальк, тремтячи, зайшов у святая святих, де приймав, той страшний чоловік. Він сидів на довгій канапі, у синенькій ярмулці, сивобородий, спокійний і лагідний, мов сам Господь. Він так мирно курив люльку і так ласкаво кивнув Фалькові, ніби щойно не перекреслив людських надій і не відштовхнув від себе нещасного. «Добрий день, добрий день!» Він скинув своїм божественним оком на одяг відвідувача, переконався, що він досить пристойний, та однаково не запросив гостя сісти. «Моє прізвище – Фальк. Ніколи не чув такого. А хто ваш батько?» «Мій батько помер. Ага, помер. Добре. Чим я можу вам прислужитися, Добродію?» Добродій витяг з нагрудної кишені рукопис і подав Смітові. Той сів на нього, навіть не глянувши що-то. «Ну, і я маю це надрукувати? Це що, вірші? Ага. А чи знаєте ви, скільки треба грошей, щоб надрукувати один аркуш?» «Ні, не знаєте». Він ткнув цибухом люльки в груди новачкові. «Ви маєте якесь літературне ім'я? Ні». «То, може, ви відзначились якось інакше? Ні». За ці вірші мене похвалила академія. Яка академія? Академія літератури? Ага. Та, що видає стільки непотребу? Непотребу? Ну так. Самі знаєте ту академію літератури? Ту, що внизу, біля стремена? Ну? Ні, пане Світ. Шведська академія, та, що біля біржі? Ага. Та із свічками? Все одно. Ніякий дідько не знає, нащо вона здалася. Ні, мій любий, треба мати ім'я, таке як Тенгель, Ероншнегель, або як їх там. Наша батьківщина має чимало великих поетів, яких я зараз не можу пригадати. Одне слово, треба мати ім'я. Пан Фальк. Хм. Кому відомий пан Фальк? Принаймні не мені а я знаю багато великих поетів. Оце днями я сказав своєму приятелеві Іпсенові, «Слухай, Іпсене!» Я з ним на ти. «Слухай, но Іпсене, напиши щось до мого журналу, я заплачу, хоч би там що було». Він написав, і я заплатив, але гроші мої тарма не пропали, отож. Приголомшений юнак ладен був залізти в щілину, Підлоги і сховатись, коли довідався, що стоїть перед людиною, яка з Ібсеном на ти. Йому кортіло забрати рукопис і втекти, як щойно той юнак, утекти світ за очі. Сміт помітив це. Отож, я думаю, ви вмієте писати по-шведськи. І знаєте нашу літературу краще за мене. Отож, у мене є ось яка ідея. Я чув про великих чудових релігійних письменників, що жили в давнину за часів Густава Еріксона чи його дочки Крістіни. За Густава Адольфа? Так, за Густава Адольфа. Ну, та однаково. Я пам'ятаю одного відомого, дуже відомого, що написав довгу поему про діла Богатворця. Звався він Гокан. Ви маєте на увазі Гокона Спегеля, пане Сміт? Поему «Божа праця і відпочинок» саме так. Я хочу його видати. Я помітив, що наш народ тепер прагне релігії. Це прагнення треба заспокоїти. Звичайно, я вже видав дещо з Германа Франке і Арнта. Але велике єпархіальне видавництво може продавати такі книжки дешевше за мене. Отож, я хочу тепер видати щось гарне і за гарну ціну. Ви візьметеся за цю роботу? Я не знаю, в чому полягатиме мій обов'язок, адже йдеться тільки про перевидання, відповів Фальк, не зважуючись відмовитися. Ну, що за необізнаність? Звичайно, редакція і коректура. Домовилися? Будете видавати її, так? Підпишемо папірець? Книжка виходитиме випусками, правда? Малесенький папірець. Подайте мені перо і чорнило. Отак. Фальк послухався. Він не міг опиратися. Сміт написав угоду, і фальк підписав під нею Так, це одна справа, а тепер друга. Подайте мені книжечку з полиці, з третьої полиці. Оту. Дивіться. Це брошура під назвою Ангел-охоронець. Гляньте на віннітку Ангел, що тримає якір і корабель. Досить поганеньку шхуну, як мені здається. Ті ж бо знають, яку доброчинну роль у громадському і суспільному житті відіграє страхування від нещасних випадків на воді. Адже всі люди, хто більше, а хто менше, відправляють щось судном через море. Правда? Отож. Тому всі люди повинні страхуватися. Правда? Отож. А чи всі це розуміють? Ні. Тому... Свідомі цього зобов'язані просвітити всіх темних. Отож, ми з вами свідомі цього і повинні просвіщати їх. Це книжечка про те, що кожна людина має страхувати свої речі, коли відправляє їх морем. Але вона погано написана. Отож, і ми повинні її написати краще. Правда? Ви дасте мені оповідання на 10 сторінок до мого журналу «Батьківщина» і в ньому згадаєте «Тритон» – так зветься нове товариство, яке заснував мій небіж і якому я хочу допомогти. Адже треба допомагати своїм ближнім, правда? Отож, назву «Тритон» треба згадати двічі, не більше і не менше, але так, щоб це не впадало в око. Розумієте? Палька чимось відштовхувала пропонована робота, але ж у ній не було ще нічого нечесного. До того ж роботу давав йому дуже впливовий чоловік і все за одну мить, без жодних труднощів. Тому він подякував і погодився. Формат, ви знаєте, чотири дюйми сторінка. Зробіть мені 40 сторінок по 32 рядки. Може, підпишемо папірець? – підписав папірець. – Фальк зробив те саме. – Ну от. Слухайте, ви ж знаєте шведську історію? Загляньте ще раз на полицю. Там лежить кліше – дощечка. Праворуч. Отож. – Ви б не сказали мені, хто ця дама? Має бути якась королева. Фальк, що спершу нічого не розрізняв на чорній дощечці, врешті помітив риси людського обличчя і сказав – що дама начебто схожа на королеву Ульріку Елеонору. А що я казав? Це кліше зроблене для портрет королеви англійської і надруковано в одній американській книжці для народу. Я купив його за півдарма разом з цілою купою інших. А тепер хочу віддрукувати з нього Ульріку Елеонору у своїй сільській бібліотеці. У нас гарні селяни. Вони охоче купують книжки. Отож, напишете текст? Палькове чутливе сумління, і в цій пропозиції не знайшло нічого негарного. А все ж він був якось прикровражений. Ну, підпишемо папірця. 16 малих сторінок у по 24 рядки. Отак. І вони знов підписали папірця. Оскільки Фальк вважав, що аудієнція закінчена, він хотів забрати свій рукопис, на якому й досі сидів Сміт. Але видавець не бажав випускати його з рук, мовляв, він мусить прочитати рукопис, а на це треба час. Ну, ви людина розумна і знаєте ціну часові. Тут перед вами був один хлопець, також з віршами, з великою поемою, яка не могла мені знадобитися. Отож, я запропонував йому те саме, що й вам, і знаєте, що він відповів? Сказав мені зробити таке, чого я не можу вам навіть повторити. А вже ж, так і сказав, і втік з кімнати. О, він так довго не проживе. Бувайте, бувайте. на спегеля ви самі дістанете. Ну, бувайте. Сміт показав люлькою на двері, і Фальк вийшов. Не можна сказати, щоб хода його була легка. Дощечка, що лежала в кишені піджака, була важка. Вона давила його до землі, тягла назад. Він згадав блідого юнака з рукописом, що зважився так відповісти Смітові, і його посіла гординя. Та ось у пам'яті його зринули давні батьківські настанови й поради. Згадалася давня брехня, що кожна робота однаково почесна і дорікнула йому за гординю. Тож він узявся за розум і подався додому писати свої тридюймові сторінки по двадцять чотири рядки про Ульрику Елеонору. Він побував у видавця з самого ранку, тому вже о десятій сидів за столом. Він добре натоптав собі люльку, поклав на стіл два аркуші паперу, повитирав сталеві пера і почав згадувати. Що він знає про Ульріку Елеонору? Довелося звернутися до Екелунда і Фріскеля. Під словом Ульрика Елеонора там було написано багато, але про неї саму майже нічого. О пів на одинадцяту він уже вичерпав тему. Написав, коли вона народилася, коли померла, коли сіла на трон, коли зреклася влади, як звалися її батьки – і з ким вона була одружена. Це був звичайний витяг з церковної книги, і зайняв він не більше, як три сторінки. Отже, лишилося тільки тринадцять. Фальк викурив кілька люльок, покоперсав пером у чорнильниці, ніби ловив там міфічних гадюк мудрості, але нічого не виловив. Треба було писати про особу королеви, якось охарактеризувати її. Він знав – що повинен сказати про неї свою думку? Що йому робити? Хвалити її чи ганити? Оскільки він був байдужий до Ульріки Елеонори, то до одинадцятої години не міг ні на що зважитись. Тоді полаяв її і таким чином написав ще одну сторінку. Лишилося дванадцять. Як би йому знадобилася чиясь добра порада? Треба було сказати про її правління. Та оскільки вона зовсім не правила, то не було чого й казати. Він написав про Державну Раду. Вийшла ще сторінка. Лишилось одинадцять. Він урятував герцову честь. Ще одна сторінка. Лишилося десять. Немає ще навіть половини. Як він зненавидів ту жінку? Нова люлька, нове перо. Він вернувся в глибину часів, зробив невеличкий огляд, а що був роздратований, то навіть погострив зуби на своєму давньому ідеалові – Карлові XII. Але й це так швидко вичерпалося, що додало тільки одну сторінку до написаного. Лишилося дев'ять. Він забіг наперед і вхопився за Фредеріка I. Ще півсторінки. Фальк сумно дивився на папір – Бачив, де має скінчитися жадана половина статті, але не міг до неї досягти. Він і так написав сім з половиною невеликих сторінок, а в Екелунда про це тільки півтори. Він шпурнув дощечку додолу, штовхнув її ногою під комод, тоді поліз по неї, здухнув пилюку і знову поклав її на стіл. Яка мука! Він почував себе душевно таким висохлим, як самшитова палиця. Він спробував навіяти собі погляди, яких у нього не було, викликати якісь почуття до покійної королеви, та її нудні риси, вирізані на дереві, справляли на нього таке ж враження, як він сам на ту дощечку. Він бачив свою нездатність, відчував себе приниженим і впадав у розпач. І це та робота, задля якої він кинув свою посаду. Фальк знову опанував себе і перейшов до ангела-охоронця. Первісно оповідання було написане для німецького товариства, що звалося Нерей. І короткий зміст його був такий. «Пан і пані Шлос поїхали до Америки і нажили там велике багатство» яке потім для того, щоб вийшло оповідання, досить практично обернули в коштовності і різні дрібнички. А щоб усе тим певніше пропало і нічого не можна було врятувати, послали наперед у сейфі першокласним пароплавом «Вашингтон» номер 326, оббитим міддю, водонепроникним, а також застрахованим у Великому німецькому страховому товаристві Нерей на, на 400 тисяч талерів. Ну от. А самі пан і пані Шлос виїхали з дітьми на найкращому пароплаві Болівар компанії White Star Line, що був застрахований у Великому німецькому страховому товаристві Нерей на, на основну суму 10 мільйонів доларів і плив до Ліверпуля. Подорож тривала. Вони наблизились до мису Скаген. Погода, звичайно, була гарна. Всю дорогу сяїло сонце. Та саме тоді, коли вони підпливали до небезпечного мису Скаген, знявся, звичайно, шторм. Пароплав розбився. Батьки, що були застраховані, потонули і тим самим забезпечили врятованим дітям суму в 1500 фунтів стерлінгів. Діти, звичайно, дуже цьому зраділи і в доброму настрої прибули до Гамбурга, щоб отримати і страхову суму за батьків, і спадок по них. Уявіть собі, які вони були приголомшені, коли почули, що Вашингтон розбився на доджерських мілинах два тижні тому, і все їхнє незастраховане майно пішло на дно. Отже, лишилася тільки страхова сума за батьків. Вони поспішили до агентства страхового товариства, та уявіть собі їхній переляк, коли вони почули, що батьки пропустили термін останнього внеску, який припадав на вчорашній день. Яка доля! Адже вчора вони втонули. Діти дуже сумували і побивалися за своїми батьками, що так запопадливо на них працювали. Плачучи, вони впали одне одному в обійми і заприсяглися що відтепер завжди страхуватимуть від нещасних випадків на морі своє майно і ніколи не забуватимуть сплачувати внесків, страхуючи своє власне життя. І ось це все треба було прив'язати до місця, пристосувати до шведських обставин, зробити придатну до читання річ, новелу, якою Фальк мав увійти в літературу. В ньому знову прокинувся диявол Гордині і почав нашіптувати йому, що він буде негідником, коли братиметься за такі речі. Та скоро переважив інший голос, що підіймався від шлунка в супроводі незвичайно гнітючого, прикрого почуття. Фальк випив склянку води і закурив нову люльку. Але неприємне почуття не миналося. Голова затуманювалась дедалі дужче. Кімната почала здаватись незатишною. Час тягся поволі й одноманітно. Сам він був стомлений, кволий, усе йому остогидло. Думки були беззмістовні й крутилися навколо якихось дрібниць або, щонайбільше, навколо неприємних речей. Водночас він почував чисто фізичну слабість. Невже це з голоду? Була ще тільки перша година, а він, звичайно, їв не раніше третьої. Він занепокоєно перевірив свій гаманець 35 ере. Отже, обіду не буде, це вперше в його житті. Досі в нього ніколи ще не було таких труднощів. Але з тридцять п'ятьма ере не вмреш з голоду можна ж послати по хліб і пиво? Ні, не можна, незручно. Піти самому до молочної крамниці, о, ні. Вийти й десь позичити грошей? Неможливо. Немає таких людей, до яких він зважився б звернутися з цим проханням. Фальк знав це, а тим часом голод скаженів у ньому, мов, дикий звір, що зірвався з ланцюга і гнав його по кімнаті. Він викурював люльку за люлькою, щоб угамувати чудовисько, проте ніщо не допомагало. Ось на подвір'ї казарми почувся барабанний дріб, і Фальк побачив у вікно, як гвардійці помарширували з мідними казанками на обід. З усіх навколишніх димарів курилося. На Шепсгольмі годинник вибив полудень. На кухні в сусіда поліцая щось зашкварчало. І чад, крізь відчинені двері, досяг аж до фалька. Він почув дзенькіт, ножів і тарілок у кімнаті поряд. Почув, як діти проказували обідню молитву. Каменярі на вулиці попоїли і полягали спати, поклавши під голови спорожнілі торбини. Фальк був переконаний, що в цю пору обідало ціле місто, всі, крім нього. І він почав ремствувати на Бога. Раптом у голові його сяйнула одна думка. Він узяв Ульріку Елеонору й ангела-охоронця, загорнув у папір, написав – на пакунку смітову адресу і відправив їх з посланцем, віддавши йому свої 35 ере. Тоді полегшено відітхнув і ліг на канапу. Голодний, але гордий своїм вчинком. Частина 6. Червона кімната. Те саме полудневе Сонце, що бачило, як АРВІТ Фальк. Знемагав у своїй першій сутичці з голодом, весело освітлювало кімнату в Ліль Янсі, де Селен без піджака стояв перед Мольбертом і домальовував картину, що завтра о 9 годині мала вже стояти на виставці, готова, полакована і вправлена в раму. Олле Монтанус сидів на лаві й читав дивовижну книжку, яку він позичив на один день залишивши у заставу свою краватку. Час від часу він кидав оком на картину і хвалив її, бо захоплювався великим хистом Селена. Лундел спокійно трудився над своїм зніманням з хреста. Він уже мав на виставці три картини і, як чимало інших митців, нетерпляче чекав, щоб хтось їх купив. «Чудово, Селена!» – мовив Оле. Ти малюєш як Бог. Можна мені глянути на твій шпінат? Питав Лундел, що ніколи нічим не захоплювався. Тема була проста й велична. Дюни на озбережжі Галанду і море на задньому плані. Осінній настрій. проблиски сонця крізь розшарпані хмари. Частина переднього плану Сипкий пісок із щойно викинутими на берег ще мокрими водоростями, освітленими сонцем. Далі – море, чимала частина якого вкрита густою тінню. На ньому котяться хвилі з білими гребенями. А далі на обрії знов світить сонце і відкриває безмежну перспективу. Краєвид доповнює тільки зграйка морських птахів. Картина промовляла доглядача, і її повинна була зрозуміти кожна незіпсована людина, що мала відвагу сприйняти всім серцем таємницю самоти і бачила, як сипкий пісок душить молоді зелені вруна. І намальована була вона з таким натхненням і хистом. Настрій надавав їй барв, а не навпаки – «Треба чогось на передньому плані», – почав Лундел. «Постав хоч якусь корову». «Не верзи дурниць», – мовив Селен. «Зроби, як я кажу, дурню, а то не продаси картини. Постав якусь фігуру, дівчину або що. Я поможу тобі, якщо ти не вмієш. Ось дивися». «Ет, казна, що говориш?» «Що там робити спідниців в бурю? Ти схибнувся на спідницях». Ну, про мене як собі хочеш, відповів Лундел, у душі ображений натяком на одне з його вразливих місць. Але хоч лелек ти міг намалювати замість цих сірих плям, навіть не второпаєш до пуття. Що це за птахи? Уяви собі, як гарно вирізнялися б червоні ноги лелек на тлі чорної хмари, який би був контраст. Ох, нічого ти не розумієш. Селен не дуже вмів захищати свої погляди, але був упевнений, що робить так, як слід. Його здоровий інстинкт допомагав йому уникати помилок. «Але ти її не продаси», – знов заявив Лундел, дбаючи про добробут товариша. «То й так проживу. Чи я коли щось продавав і став гірший через те?» Думаєш, я не знаю, що продав би картини, якби захотів малювати так, як інші? І гадаєш, що я не можу малювати так погано, як вони? Звичайно, можу, але не хочу. Тобі б не завадило подумати про свої борги. Ти винен Лундові в чавунці дві сотні рексдалерів. Ну, від цього він не збіднів. Зрештою, я дав йому картину, що варта вдвічі більше. Я ще не бачив такого самолюбства, як у тебе. Та картина не варта й 20 рексдалерів. Я її оцінюю в 500. І це ще й недорого. Але, Боже мій, на цьому світі такі різні погляди і смаки. Я вважаю, що твоє знімання з Христа погане, а тобі воно здається гарним. Ну от, і ніхто тебе не може переконати. Бачиш, які неоднакові смаки. А тим часом. Через тебе ми всі втратили кредит у чавунці, так сказав мені вчора Лунд. І я не знаю, де нині роздобуду собі якийсь обід. До чого тут обід? Можна й так жити. Я ось уже рік не обідав. О, ти все собі загарбуєш. Днями геть обібрав пана Фалька, що попав у твої пазури. А, це правда. Він гарний хлопець. До того ж має хист. У його віршах багато природного. Я читав кілька з них цими вечерами. Але боюся, що він надто м'якої вдачі і не проб'є собі дороги в світі. Такий до всього вразливий. Коли він побуде з тобою, то швидко зачерствіє. Просто жаль дивитися, як ти зіпсував Рен Йельма за такий короткий час. Ти втовкмачував йому в голову, що він повинен іти на сцену. «Що? Він так казав? От молодець! В нього будуть люди, якщо він виживе!» Але це не так просто, коли нема чого їсти. «О, Господи! Скінчилася фарба! Ти маєш білило? Боже мій, усі тюбики повитискувані! Дай мені фарби, лунделе!» «У мене лишилося рівно стільки, як мені треба самому. І навіть якби я мав зайву, то подумав би, чи дати тобі». Ну, не балакай, дурниць, ти ж знаєш, що я поспішаю. Я справді не маю тих фарб, що тобі треба. Якби ти був ощадливий, тобі б надовше стало. А вже ж, усе це ми знаємо, та дай грошей. Грошей? Знайшов чого просити. Давай, Оле, доведеться тобі щось понести в заставу. При слові «застава» Оле повеселішав, бо знав, що тут пахне їжею. Телен заходився нишпорити по кімнаті. «Що в нас є?» «Пара черевиків. За них ми візьмемо 25 ере. Але краще їх взагалі продати». «Це Реньєльмові? Не чіпай їх!» – крикнув Лундел, який мав намір узути черевики, ідучи після обіду в місто. «Ти вважаєш, що можна брати чужі речі?» «Так, а що ж тут такого? Він їх потім викупить. А це що за пакунок?» Оксамитовий жилет, гарний. Я одягну його, а хай Олле забирає. Комірці й манжети, ох, вони паперові. Пара шкарпеток. Дивись, Олле, це ще на 25 ере. Загорни їх у жилет. Порожні пляшки можеш продати. Мені здається, що взагалі краще все продати. Ти хочеш продавати чужі речі? У тебе немає почуття справедливості. Знов обурився лундел, що плекав велику надію завдяки цим доказам самому заволодіти пакунком, який давно вже спокушав його. Ой, та ми потім йому за все заплатимо. Але що за це дадуть? Треба взяти ще пару простирадл. Нащо нам простирадла? Ми обійдемось і без них. Отак, Олле, забирай їх. Олле дуже спритно склав усе в одне простирадло, не звертаючи уваги на бурхливі протести лундела. Коли клунок був готовий, він узяв його під пахву, застебнув пошарпаного піджака, щоб не було видно, що в нього немає жилета, і рушив до міста. «Він схожий на злодія», – сказав Селен, – що стояв коло вікна і лукаво дивився на дорогу. – Добре буде, якщо його не зупинить поліція. – Не барися, Оле! – гукнув він йому вслід. – Купи шість французьких булочок і дві пляшки пива, коли залишиться щось від фарб. Оле обернувся і помахав рукою так упевнено, ніби все, що треба, мав уже в кишені. Лундел і Селен залишилися самі. Селен милувався своїм новим оксамитовим жилетом, на який давно уже нишком зазіхав Лундел. Тепер він чистив свою палітру і кидав заздрісним оком на втрачений скарб. Але не про це він хотів тепер говорити, а про зовсім інше, хоч йому так важко було почати розмову. «Глянь на мою картину», – врешті сказав він. «Якої ти думки про неї? Тільки без жартів». Тобі не слід вдаватися в деталі і так виписувати їх. Треба малювати. Звідки оце світло? З одягу, з голих фігур. Адже це безглуздя. Чим дихають ці люди? Фарбами, олією. Я не бачу тут повітря. Ну, заперечив Лундел. Про це можуть бути різні думки. А що ти скажеш про композицію? Надто багато постатей. Що ти кажеш? А я хотів би додати ще кілька. «Дай, ну я ще гляну. Тут є помилка». Селен дивився спрямованим удалечінь поглядом властивим жителям узбережжя або рівнини. «Так, тут справді є помилка», – погодився Лундел. «Ти її бачиш?» «На картині самі чоловіки, надто сухо». «Саме так. Дивно, що ти помітив це». «Отже, тобі потрібна жінка». Лундел глянув на Селена, чи не бере він його на сміх, але нічого не побачив, бо той уже насвистував якусь пісеньку. «Так, мені бракує жіночої постаті», – відповів він. Запала мовчанка. А вона стає неприємною, коли мовчать двоє людей, що так добре знають одне одного. Якби я міг десь роздобути натурницю. Академічних я не хочу, бо їх там усі знають, як облуплених – а тут ще й релігійна тема. Тобі треба щось вишуканіше? Ага, розумію. Якщо вона не повинна бути гола, то, може, я зміг би? Звичайно, не повинна бути гола. Ти що, здурів? Серед гурту чоловіків та й тема релігійна. А вже ж, це ми знаємо. Отже, вона має бути вбрана, по-моєму, в щось східне, і стояти нахилена вперед. Ніби щось піднімаючи з землі, щоб видно було тільки плечі, шию і частину спини. Розумію. І побожна, як магдалина. Так. Перспектива з пташиного лету. Ти неодмінно маєш все висміяти, все принизити. Ближче до діла. Ти матимеш натурницю, бо тобі її справді треба. Сам ти нікого не знаєш. Гаразд. Твої релігійні почуття не дозволяють тобі знайти когось, тому Рельньєльм і я, двоє легковажних хлопців, добудуть її для тебе. Це мусить бути порядна дівчина, попереджаю тебе. Звичайно. Післязавтра, коли отримаємо гроші, то побачимо, що можна зробити для тебе. І вони знов почали мовчки тихо малювати. Так минула четверта, а тоді й п'ята година. Час від часу вони кидали неспокійний погляд на дорогу. Селен перший порушив напружену тишу. «Чогось забарився, Оле. «Мабуть, із з ним щось сталося», – сказав він. «Так, щось не видно. Негаразд». «І чого ти завжди посилаєш з дорученнями цього бідолаху?» «Міг би й сам залагоджувати свої справи». «О, в нього немає іншої роботи, і він за любки береться за таке». Ну, це ще хто зна. І взагалі, скажу я тобі, невідомо, що з того Олле вийде. В нього такі великі плани. Одного чудового дня він може стати на ноги. Тоді добре буде опинитися серед його приятелів. Що ти розказуєш? Що він може зробити таке незвичайне? Я ще повірю, що Олле стане великою людиною та тільки невеликим скульптором. Але чого він так забарився? Як ти гадаєш? Може він розтринькав гроші? Звичайно, може й розтринькав. Він так давно не мав у руках дзвінкої монети, а спокуса надто велика, відповів Лундел і затяг пояс на дві дірочки, міркуючи, що б він сам зробив на місці Олле. Ну, він тільки людина, а людині своя сорочка найближча до тіла, додав Селен, який не мав сумніву, що б він зробив на його місці але довше я не можу чекати. Я мушу роздобути фарби. Хоч би навіть довелося украсти їх. Піду пошукаю Фалька. Знов хочеш присмоктатися до того бідолахи? Ти ж тільки вчора взяв у нього гроші на раму. І немалі гроші. Ет, оближ. Коли раз наберешся сорому, то далі вже одинаково. Як тільки не доводиться принижуватись. До речі, Фальк – великодушний хлопець, він може зрозуміти, як воно буває в житті. Я все-таки піду. Якщо вернеться Оле, скажи йому, що він тварюка. Бувай. Заглянь до червоної кімнати, побачимо, чи Господь зласкавиться і нагодує нас, поки зайде сонце. Замкни двері, як виходитимеш, і поклади ключа під порогом. До побачення. Він вийшов і невдовзі опинився перед фальковими дверима на гревмагніт Гатан. Він постукав, але не почув відповіді. Тоді просто відчинив двері і зайшов досередини. Фальк, що видно спав не дуже спокійно, попився і витріщив очі на Селена, не впізнаючи його. «Добрий день!» – привітався Селен. «О, Господи, це ти!» «Мені, мабуть, снилося щось дивовижне. Добрий день, сідай і бери люльку. Це вже вечір?» Селен, якому деякі симптоми здалися дуже знайомими, вдав, що нічого не помітив, і повів далі. «Ти сьогодні не був в олов'яному гудзику?» «Ні, не був», – розгублено відповів Фальк. «Я ходив в Ідуну». Він справді не знав, чи так і був там, чи йому тільки снилося це, але зрадів, що відповів так» бо соромився свого становища. І добре зробив, підтримав його Селен. Волов'яному гудзику погано годують. Ні, особливо нарікати я не можу, сказав Фальк. Але м'ясні супи в них дуже погані. Так, і старий господар стоїть і рахує негідник, хто скільки взяв бутербродів. При слові бутербродів Фальк остаточно прокинувся, але він уже не відчував голоду. Тільки ноги були трохи кволі. Та все-таки треба було якнайшвидше змінити цю неприємну тему. «Ну, – сказав він, – кінчиш ти свою картину до завтра?» Не так воно все просто. «А що сталося? Я не встигну». «Не встигнеш? Чому ж ти не сидиш вдома і не працюєш?» «Ох, вічно та сама історія, любий друже, не стає фарб. Фарб!» Ну, цьому можна зарадити. Чи, може, в тебе немає грошей? Якби були гроші, то були б і фарби. У мене також немає. Де ж ми їх роздобудемо? Зелен почав опускати очі, аж поки спинив їх на рівні кишені фалькового жилета, з якої звисав досить товстий золотий ланцюжок. Спинив не тому, що повірив, ніби то щире золото. Бо навіть не міг уявити, що хтось дозволив собі таку розкіш – носити стільки грошей на жилеті. Але все-таки його думки набрали певного напрямку, і він повів далі. Якби в мене хоч було що віддати в заставу, але ми такі незавбачливі, що першого ж сонячного дня в квітні позаставляли свої зимові пальта. Пальк почервонів. Він досі не був знайомий з такими справами. «Ви позаставляли пальта?» – перепитав він. «Хіба під такі речі можна щось узяти?» «Під усе можна щось узяти», – підкреслив Селен, «аби тільки було що заставити». У Фалька запаморочилося в голові. Довелося сісти. Потім він витяг свого золотого годинника. «Скільки, по-твоєму, можна взяти за нього разом з ланцюжком?» Селен зважив на руці годинника і оглянув його оком знавця. «Це золото?» – кволим голосом запитав він. «Золото? Пробую. Так? І годинник, і ланцюжок? А вже ж!» «Торик далерів!» – заявив Селен і так труснув рукою, що ланцюжок аж забрящав. «Але шкода. Не слід тобі, друже, для мене заставляти свої речі!» «Гаразд, то заставляй його для мене», – сказав Фальк. Він не хотів, щоб йому приписували безкорисливість, якої в нього не було. «Мені також треба грошей. Якщо ти візьмеш за нього гроші, то зробиш мені послугу». «Ну то ходімо», – сказав Селен, що не хотів бентежити свого приятеля неделікатними питаннями. «Я заставлю його. Одягайся, друже. Життя, як бачиш, часом буває дуже гірке». Але ми ще якось тримаємось. Він поплескав фалька по плечу зі щирістю, що нечасто пробивалась крізь захисні мури іронії, якою він себе оточив. Вони пішли в місто. Минула сьома година, поки вони віддали в заставу годинника. Одержавши гроші, вони купили фарби, потім подалися до червоної кім'янати. То були часи коли салон Берна почав відігравати важливу культурно-історичну роль у Стокгольмі, поклавши край нездоровому кафешантанному життю, яке в 60-х роках процвітало чи лютувало в столиці, а звідти поширилось на всю країну. Тут близько сьомої години збиралася молодь, яка перебувала в ненормальному становищі, що починалося для неї тоді, коли вона залишала батьківський дім і тривало доти, доки не ставала на власні ноги. Тут просиджували вечорини одружені чоловіки, тікаючи від своїх самітних комірчин чи мансард, щоб побути на світлі і в теплі, зустріти якусь живу людину і перемовитися з нею словом. Господар салону не раз пробував розважити своїх відвідувачів пантомімою, гімнастикою, балетом тощо. Але йому ясно давали зрозуміти, що сюди приходять не розважатися, а спокійно відпочити, що тут шукають місця, де можна поговорити, побути разом і будь-кому зустріти знайомого. А що музика навпаки – не заважала розмовам, з нею мирилися. І поступово стокгольмці увели її у вечірню дієту поряд з пуншем і тютюном. Так салон Берна став стокгольмським клубом неодружених чоловіків. Кожен гурток мав там своє місце. Мешканці Ліль Янса узурпували собі шахову кімнату в Південній галереї – яку через її червоне вмеблювання з часом стали просто називати «червоною кімнатою». Хоч би де носило протягом дня лільянсівців, вони були певні, що ввечері можуть зустрітися в цій кімнаті. Звідси вони влаштовували справжні облави на залу в надто великій скруті, коли треба було роздобути трохи грошей. Тоді вони розділялися. Двоє прочісували галереї – а двоє брали на себе залу, проходячи вздовж усього приміщення, ніби тягли невід. І рідко бувало, щоб нічого не вловилося, бо протягом вечора сюди напливали все нові гості. Але сьогодні їм не треба було братися за таку роботу, тому Селен гордо і спокійно всівся поряд із Фальком на червону канапу в глибині кімнати. Вони розіграли між собою коротеньку комедію – обмірковуючи, що б їм краще випити, і врешті спинилися на тому, що повинні попоїсти. Вони саме взялися за закуски, і Фальк відчув, як до нього повертається сила, коли на стіл упала довга тінь. Перед ними з'явився Ікберг, блідий і виснажений, як завжди. Селен, що завжди був добрий і щедрий, а тепер ще й опинився в кращому становищі, Відразу спитав, чи Ігберг не приєднається до них. Фальк зразу ж підтримав його запрошення. Ікберг трохи поманіжився, тим часом прикидаючи, чи закуски на столі стане йому наїстися, чи він тільки вгамує голод. «У вас, пане Фальку, гостре перо», – сказав він, щоб відвернути їхню увагу від своїх наскоків видалкою на різні тарілки». «Гостре перо в мене?» – перепитав Фальк із Паленів. Він не сподівався, що хтось знайомий з його писанням. Ваша стаття привернула до себе загальну увагу. Яка стаття? Не розумію. О, відомо яка? Кореспонденція в прапорі народу про колегію нарахування платні службовцям. То не я писав її. А в колегії кажуть, що ви… «Я зустрів одного свого знайомого, позаштатного службовця з тієї установи, і він зразу заявив, що це ваша стаття. Вони видно неабияк роздратовані нею. Та що ви кажете?» Фальк почував себе трохи винним. Тепер він зрозумів, що записував Струве того вечора в Мосебаке. «Але ж Струве тільки оформив матеріал, а подав його він». Пальк почував, що мусить узяти на себе відповідальність за свої слова, навіть якщо його вважатимуть за автора скандальних статей. Побачивши, що відступ йому відрізаний, він вирішив іти пробоєм. «Ну гаразд», – мовив він, – «я натхненник тієї статті. Але годі про це. Краще скажіть, що ви думаєте про Ульріку Елеонору. Правда, цікава постать? Чи про страхове товариство Тритон? чи про Гокона Спегеля. «Ульріка Елеонора – найцікавіша постать у всій шведській історії», – поважно відповів Ікберг. «Я саме дістав замовлення написати про неї статтю. Від Сміта?» – спитав Фальк. «Так. А звідки ви знаєте?» «То вам відомо й про ангела-охоронця?» «Звідки ви все це знаєте?» «Я сьогодні о півдні відіслав їх назад Смітові». Негарно відмовлятися від роботи. Ви ще пожалкуєте, повірте мені. Щоки у Фалька запалали. І він гарячково засперечався. Селен спокійно сидів і курив, більше дослухаючись до музики, ніж до розмови. Трохи тому, що вона його не дуже цікавила. А трохи, що він її не дуже розумів. Обоє дверей були відчинені. Із свого місця в кутку канапи Селен міг кинути оком через усю залу аж до північної галереї. Крізь густу хмару цигаркового диму, яка завжди висіла над залою, все-таки можна було розрізнити обличчя тих, що сиділи по той бік. Раптом його увагу привернуло щось у другому кінці зали. Він схопив фалька за руку. «Ні, ти тільки глянь, який хітрун. он там, за лівою завісою. Лундел! Так, він. Шукає Магдалину. Дивись, він уже завів з нею розмову. Молодець!» Фальк так почервонів, що навіть Селен помітив це. «Хіба Лундел тут шукає собі натурниць?» – вражено запитав він. «Так. А де ж він ще знайде? Не може ж він набрати їх з вулиці?» Не встиг він доказати, як Лундел зайшов до них. Селен зверхньо кивнув йому головою. Лундел дуже добре зрозумів, що означало те вітання. Він чимніше, ніж звичайно, вклонився Фалькові і образливо показав, що здивований присутністю Ікберга. Той зразу помітив це, негайно скористався нагодою і запитав Лундела, чим би він бажав пригоститися. Лундел витріщив очі. Йому здалося, що він опинився серед магнатів. Він повеселішав, став добріший і прихильніший до людей, а коли з'їв гарячу вечерю, то відчув потребу висловити те, що в нього лежало на серці. Видно було, що він хоче щось сказати Фалькові, але не знає, як почати. Налихо оркестр заграв «Слухай нас, Швеція а відразу після того «Господь наш, захист і надія». Пальк замовив ще напоїв. «Ви, пане суддя, так само, як і я, любите гарний старовинний церковний спів», – почав Лундел. Пальк не міг сказати, чи він взагалі любить якийсь церковний спів. Тому замість відповіді спитав, чи Лундел не хоче пуншу. Той завагався, мовляв, він не знає, чи варто йому пити. Мабуть, він спершу ще трохи попоїсть, бо він бо такий незвичний до горілки. Твої слова Лундел вважав за потрібне підтвердити тяжким, але коротким кашлем, після того, як спорожнив третю чарку. «Гарна назва – смолоскип покори», – вів далі він. «Вона говорить і про глибину покори», і потребу релігії, і про те світло, яке прийшло на землю, коли на злість пихатим сталося найбільше диво. Тим часом він дожував котлету, підвів очі, щоб поглянути, яке враження справили його слова, і розчаровано побачив троє спантеличених облич. Вони так розгублено перезиралися, що йому довелось пояснювати, що він мав на увазі. «Пегель, великий поет!» І мова в нього не фарисейська. Ми всі пам'ятаємо, що він написав чудовий псалом, стихає жалібний стогін, рівного якому ще треба пошукати. За ваше здоров'я, пане суддя. Я радий, що репрезентуєте його ви. На цьому слові Лундел помітив, що чарка в нього порожня. З вашого дозволу я налью ще півчарочки. У фалька в голові майнуло дві думки. Перша: «Виходить, Лундел п'є горілку. І друга. Звідки він знає про спегеля?» Йому блискавично сяйнула підозра, але він не захотів ні про що допитуватися, тільки сказав «За ваше здоров'я, пане Лунделе!» На щастя, неприємну розмову, продовження якої боявся Фальк, перебив Оле Монтанус, бо він таки з'явився. З'явився ще обшарпаніший, ніж завжди, ще брудніший, ще якийсь незугарніший. Стегна випиналися, як бушприт, під піджаком, що тримався на одному гудзику, застебнутому вище першого ребра. Він зрадів і засміявся, побачивши на столі стільки їжі й петва, і заходився звітувати на жаханому селенові про те, як він виконав його доручення. Олле справді схопила поліція. Ось квитанції. Він простяг Селенові через стіл дві зелені закладні, з яких той миттю скрутив паперову кульку. Поліцаї повели його в задушливу канцелярію. Оле показав, що в нього бракує коміра на піджаку. Там звеліли сказати своє прізвище. Звичайно, йому не повірили. Не може людина зватися Монтанусом. Тоді місце народження – Вестбанланд. Звичайно, знову брехня. Старший поліцай сам звідти родом. І знає своїх земляків. Потім вік. Двадцять вісім років. Бреше. Йому щонайменше сорок. Місце проживання. Ліль Янс. Бреше. Бо там крім садівника ніхто не живе. Фах, Митець. Також бреше. Бо скидається на волоцюгу. Ось тобі фарби. Чотири тюбики. Дивися, чи такі, як треба. Потім поліцаї розв'язали вузол, при одне простирадло роздерлося. Тому я отримав за обидва лише крону і 25 ере. Можеш глянути у квитанцію. Далі його запитали, де він украв ті речі. Олле відповів, що він їх не крав, і старший поліцай зауважив йому, що вони не питають, чи він їх украв, а питають, де він їх украв, де, де. Ось решта грошей, 25 ери. Я собі нічого не взяв. Потім накрадені речі склали протокол, підтверджений трьома печатками. Дарма Оле присягався, що він ні в чому не винний. Дарма звертався до їхнього почуття справедливості й гуманності. Це звертання мало тільки той наслідок, якої слід було сподіватися. Поліцай запропонував додати до протоколу, що в'язень – він уже був в'язним. Під час його затримання був дуже п'яний, що негайно й зробили, викинувши тільки слово «дуже». Далі старший поліцай настійливо попросив поліцая згадати, чи в'язень не чинив опору. Той відповів, що не міг би посвідчити під присягою, що в'язень опирався. Та все ж йому здається, що в'язень пробував опиратися, тікаючи в якісь ворота. Отже, це також занесли в протокол. Потім склали рапорт, який Олле мав підписати. В рапорті стояло. О 16-й годині 35 хвилин на Норландзгатан затримано чоловіка, підступного і небезпечного на вигляд, що скрадався вздовж будинків з підозрілим клунком. Арештований був одягнений у зелений вельветовий піджак, без жилета. У сині фланелеві штани, сурочку з ініціалами П.Л. на комірі. Це дає підставу вважати, що вона вкрадена, або що арештований назвав не своє прізвище. У сірі смугасті вовняні шкарпетки і в капелюх з курячим пером. Арештований назвався вигаданим прізвищем Олле Монтанус. Сказав неправду, що народився у Вестманланді, в селянській родині і намагався переконати поліцію, ніби він митець і ніби мешкає в Лільянсі, що, напевне, також неправда. Під час затримання пробував чинити опір, тікаючи у ворота. Далі йшов докладний опис украдених речей. Оскільки Олле відмовився підписати рапорт, відразу ж зателеграфували до в'язниці, після чого в'язня і клунок у супроводі одного поліцая повезли туди. Коли вони їхали по Мінтгатан, Оле побачив рятівника, депутата Рексдагу Пера Ільсона з свого земляка, гукнув його і той посвідчив, що в рапорті написано неправду, після чого Монтануса відпустили і віддали йому клунок. І ось він тут. І ось вам французькі булочки, тільки п'ять, бо одну я з'їв. А ось пиво. Він справді витяг із задніх кишень п'ять булок, а з кишень штанів дві пляшки пива, після чого його постать прибрала свою звичайну диспропорцію. «Ти, Фальку, пробач, уже, Олле! Він не звик бувати в товаристві. Сховай булки, Олле, що за дурниці?» – невдоволено сказав Селен. Олле послухався. Лундел не хотів розлучатися з тацею, хоч уже так чисто все випас – що ніхто б не визначив, яка їжа була на тарілках. І час від часу сягав рукою по пляшку з горілкою, ніби з неуважності наливаючи собі півчарочки. Часом він підводився, ніби обертався на стільці подивитися, що там грають. Селен пильно стежив за кожним його порухом. Аж ось з'явився п'яний Реньєльм. Він сів на канапу і, мовчки вислуховуючи лундилові докори, Водив очима, шукаючи, на чому можна було б спинити погляд. Врешті, його втомлені очі натрапили на Селена, і спинилося на оксамитовому жилеті, який уже до кінця вечора став вдячним предметом його мовчазних спостережень. На мить його обличчя засяяло, як від зустрічі з давнім знайомим, але потім знов погасло, коли Селен, помітивши небезпеку, застебнув піджак. Ікберг пригощав Монтануса вечерею, невтомно, як меценат, припрошуючи його їсти й пити. Що далі до ночі, то музика ставала жвавіша, і розмови веселіші. Фальк сп'янів і цей стан давав йому велику насолоду тут було тепло, світло, гамірно, накурено, і тут сиділи люди, життя яких він продовжив на кілька годин. Тому вони були щасливі й радісні, як мухи, що оживають від кількох сонячних променів. Він відчував, що вони йому рідні, бо вони були такі самі нещасні й скромні, розуміли його мову, а коли озивалися самі, то говорили як люди, а не як книжки. Навіть їхня неотесаність мала свою принаду, бо в ній було стільки природності, стільки невинності, навіть лунделове лицемірство не викликало в ньому відрази. Воно було таке наївне і таке слабко наліплене, що його коли завгодно можна було здерти. Так минув вечір. І так скінчився день, що безповоротно кинув Фалька на тернистий шлях літератора. Частина сьома. Послідовник Ісуса. Другого ранку служниця збудила Фалька і подала йому листа такого змісту. Послання до Тимотея, глава 10, перше послання до Коринтян, глава 6, вірш 3, 4, 5. Любі брати, нехай буде з тобою милість і мир Ісуса Христа, любов Господа нашого, благодать Святого Духа і так далі. Амінь. Я прочитав учора ввечері у Сірій Мантії, що ти маєш намір видати Смолоскип Покори. Заглянь до мене на роботу вранці перед дев'ятою. Твій спасенник – Натанаел Скоре. Тепер Фальк дещо збагнув із лунделових загадок. Він, звичайно, не був особисто знайомий з великим спасенником Скоре. І про Смолоскип Покори теж не мав ніякого уявлення. Але з цікавості вирішив скористатися настирливим запрошенням. О 9 годині він спинився на Реєрінгсгатан перед солідною чотириповерховою будівлею. Фасад якої був обвішаний табличками від підвалу аж до самого верху. Християнське друкарське акціонерне товариство Миру, другий поверх. Редакція Спадок сина Божого, півповерх. Канцелярія Страшного суду, перший поверх. Канцелярія Єрехонської труби, другий поверх. Редакція дитячого журналу Годуймо їх ягнят, перший поверх і ще багато інших. А також гурток крокодиля-мурашник приймає пожертви внизу. Прати і прасувати комірці священників бере швейцар. Обладки по 1,5 крони за фунт можна купити у швейцара. Увага. Там же можна позичити для конфірмантів чорні фраки. Молоде вино можна купити 85 ере за квартиру без посуду. Внизу, ліворуч від дверей, містилася християнська книгарня. Пальк спинився і почав читати заголовки книжок, виставлених у вітрині. Знов те саме. Нетактовні питання, настирливі звинувачення, образливі інтимності, все так добре і все так давно відоме. Трохи більше уваги, він звернув на численні ілюстративні журнали, розгорнені на сторінках з великими італійськими гравюрами, щоб приманювати людей. Особливо цікаві були дитячі журнали. Продавець у крамниці радо розповідав, що старі діди і баби годинами вистоюють перед вітриною і роздивляються ілюстрації, які, мабуть, дуже зворушують їхні побожні душі і будять згадки про давно минулу, може, нерозважно змарновану молодість. Фальк піднявся нагору широкими сходами. Стіни навколо них були розмальовані в помпейському дусі, і не дуже нагадували шлях, що веде до спасіння. І зайшов до просторого приміщення, обладнаного як зала в банку, повного столиків, за якими ще не було скарбників, касирів і бухгалтерів. Посередині стояв величезний, мов, олтар-стіл, що скидався на багаторегістровий орган завдяки цілій клавіатурі кнопок повітряного телеграфу і, схожим на сурми, переговорним трубам, з'єднаним з усіма приміщеннями у будинку. Трохи ближче до дверей стояв високий чоловік у ботфортах, у сутані, застебнутій тільки на один гудзик у горі, так що вона скидалася на військовий плащ, у білій краватці на шиї і з маскою морського капітана над нею, бо справжнє обличчя лишилося десь у ящику стола чи в котромусь пакунку. Чоловік поляскував по своїх блискучих халявах нагайкою символічної форми, з головкою у вигляді кінського копита, і курив міцну регалію. Завзято жуючи її, ніби для того, щоб Рот весь час мав якусь роботу. Фальк вражено втупив у нього очі. Ось який вигляд має людина останньої моди, бо на людей також буває мода. Оцей був великий пророк якому вдалося запровадити моду на гріховність, жадобу благодаті, неприкаяність, убогість, злидні. Одне слово – на всяку можливу біду. Цей чоловік зробив модним спасіння. Він винайшов Євангеліє для Великої садової вулиці. Милосердя стало спортом. Почали змагатися на приз – хто найбільше нагрішить. Влаштовували облави на грішні душі, які треба було спасти – а водночас і облавино жертви, на яких можна було вправлятися у самовдосконаленні, роблячи їх об'єктом найжорстокішої добродійності. Ага, ви пан Фальк, озивається маска. Прошу, друже, може, бажаєте познайомитися з моєю діяльністю? Пробачте, пане Фальку, ви спасенні? Так? Ну добре. Це канцелярія друкарського товариства. Вибачте одну хвилинку. Він підходить до органа і витягає два регістри. У відповідь чути свист. «Будь ласка, роздивляйтесь тим часом». Він прикладає губи до однієї трубки і гукає. «Сьома, сурма й восьме нещастя! Нюстриме! Заголовок! Світлим середнім номер вісім, текст готичним, прізвище в розбивку». «Немає рукопису», – відповідає голос у ту саму трубку. Маска сідає до органа, бере перо і пускає його бігати по чистому аркуші паперу, тим часом говорячи крізь сигару в роті. Ця діяльність набрала такого обсягу, що скоро буде мені понад силу, і здоров'я в мене було б гірше, ніж є, якби я так не піклувався про нього. Він схоплюється на ноги, витягає інший регістр і гукає в іншу трубку. «Дайте коректуру брошури, чи ти сплатив свої борги?» Тоді знов сідає до столу і пише далі, говорячи. «Вам дивно, що я взутий у ботфорти, а тож? Це тому, що я, по-перше, їжджу верхи, задля свого здоров'я». Заходить хлопець із коректурою. Маска простягає її фалькові і каже «носом, борот зайнятий. Прочитайте». А хлопцеві наказує очима «Чекай». А по-друге, і порухом вух хвалиться гостеві, бачите, як мені доводиться. Уважаю, що духовна особа не повинна відрізнятися своєю зовнішністю від інших людей, бо це викликає духовну пиху і дає привід до осуду. Заходить бухгалтер, і маска вітається бровами, єдиним, що в неї ще вільне. Фальк знічев'я береться читати коректуру. Цигара говорить далі. «Ці інші люди носять чоботи. Я нічим не хочу відрізнятися зовні. І саме тому, що я не якийсь лицемір. Я ношу чоботи». Після цього він віддає рукопис хлопцеві і гукає вже ротом. «Чотири верстатки сьомої сурми до Нюстрима». Тоді знову звертається до Фалька. «Тепер я п'ять хвилин вільний. Може, зайдемо на склад?» А до бухгалтера. «Сулулу! Чим завантажено?» «Горілкою», – відповідає бухгалтер і ржавим голосом. «А чи годиться так?» – питає Маска. «Годиться», – відповідає бухгалтер. «Ну, то з Богом. Ходімо, пане Фальку». Вони заходять до кімнати, обставленої полицями, на яких лежать паки книжок. Маска ляскає по них нагайкою і гордо каже. «Це все я написав. Що скажете? Багато, правда?» «Ви теж потроху пишете». І як писатимете весь час, то й у вас набереться багато. Він рве зубами сигару і випльовує клаптики, що кружляють, наче мухи. Тоді осідають на спинки книг. У нього такий вигляд, наче він думає про щось нікчемне, не варте доброго слова. Молоскип покори, покори? По-моєму, це безглузда назва, вам не здається? Це ви її придумали? Уперше Фалькові випадає нагода відповісти на його слова, бо досі, як всі великі люди, Скоре сам відповідав на свої питання. Фальк тільки встигає сказати «ні», як той знов починає. «По-моєму, зовсім дурна назва. І ви сподіваєтесь, що журнал розійдеться? Я нічого не знаю і не розумію, про що ви кажете. Нічого не знаєте?» Скоре бере зі столу газету і показує йому. Вражений Фальк читає таке оголошення. Оголошується передплата «Насмолоскип покори» – журнал для вірних християн, що скоро почне виходити за редакцією Арвіда Фалька, письменника, нагородженого Академією літератури. У перших числах з'явиться «Божа праця» Гокана Спегеля – поема, сповнена християнського духу і глибокої побожності. Фальк забув відмовитись від спегеля і тепер не знав, що відповісти. Який тираж? Га? Мабуть, дві тисячі надто мало. Не годиться. Мій страшний суд виходить десятитисячним тиражем, і то я кладу в кишеню не більше як, тільки б сказати, п'ятнадцять круглих. П'ятнадцять? П'ятнадцять тисяч, хлопче. Маска немов забула про свою роль і попустила віжки. Ну от. Вона далі. «Ви знаєте, що я – славетний проповідник. Можу сказати це не без лицемірства, бо про це відомо цілому світові. Ви знаєте, що мене дуже люблять. Нічого не можу вдіяти. Що є, те є. Я покривив би душею, якби сказав, ніби не знаю того, що відоме цілому світові. Ну от, я підтримаю ваші перші кроки. Ви бачите отой мішок?» Коли я скажу вам, що він набитий листами від різних осіб, від жінок – Оні, будьте спокійні, я одружений – які просять мого портрета, то ніколи не перебільшу. Насправді, то була тільки Торбина. Він ляснув тепер по ній нагайкою. Щоб звільнити їх і себе від клопоту і зробити людству велику послугу, я вирішив дати вам змогу надрукувати мою біографію і портрет через що перший номер вийде десятитисячним тиражем, і ви тільки на ньому одержите тисячу чистих. Але ж, панотче, Фальк мало не сказав капітане. Я нічого про це не знаю. Не має значення, ніякого. Видавець сам написав до мене і попросив портрета. А ви напишете мою біографію. Щоб полегшити вам працю, я доручив одному своєму приятелеві накидати головні факти з біографії. Тож вам лишається тільки додати вступ короткий, але цікавий, щонайбільше кілька верстаток. Тепер ви все знаєте. Фальк був приголомшений такою передбачливістю. Крім того, його вразило, що портрет був такий не схожий на оригінал, а приятелів почерк такий схожий на почерк самої маски. Маска вручила йому портрет з рукописом і подала руку, чекаючи подяки. «Вітайте від мене, видавця!» Він мало не сказав «Сміта», і аж сам ледь почервонів від того. «Але ж ви не знаєте моїх поглядів?» – заперечив Фальк. «Поглядів? Хіба я питав про ваші погляди? Я ніколи не важуся на погляди інших людей. Боронь Боже, я ніколи!» Він ще раз ляснув нагайкою по спинках своїх видань, відчинив двері випустив свого біографа і вернувся до свого алтаря. На своє лихо Фальк завжди знаходив правильну відповідь, коли вже було пізно. Так і тепер. Вона йому спала на думку уже внизу, на вулиці. Віконце в підвалі, що випадково стояло відчинене і не було завішене оголошеннями, прийняло на збереження і біографію, і портрет. Після цього Фальк подався до найближчої газети, щоб подати спростування приводу Смолоскипа Покори, а тоді впевнено піти на голодній смерті. Частина восьма. Бідолашна батьківщина. Минуло кілька днів. На Рідергольмі вибило десяту, коли Фальк підходив до будинку Рексдагу, де мав помагати репортерові «Червоної шапки» писати звіт про засідання Нижньої палати. Він поспішав, бо йому здавалося, що в цій установі, де добре платять, люди повинні приходити вчасно. Він хотів був пройти в залу засідань, але йому показали на ліву репортерську галерею. Не без деякої врочистості, тупив він на тих кілька дощок, що, мов голубник, були підвішені під стелею. Звідки представники вільної преси могли слухати, як найдостойніші мужі батьківщини обмірковували її найзаповітніші справи. Все тут було нове для Фалька. Та він не відчув побожного захвату, коли глянув униз зі свого гнізда. Він побачив під собою порожню залу, що скидалася на ланкастерську школу. Минуло вже п'ять хвилин після десятої але крім нього тут не було жодної живої душі. Кілька хвилин панує тиша, як у сільській церкві перед проповіддю. Тоді щось тихо починає шкрябати. Пацюк, думає Фальк. Та потім помічає на протилежній галереї невеличкого, згорбленого чоловічка, що застругує олівця, тримаючи його на поруччі. І бачить – як стружки падають униз і сідають на столах. Навколо мало є такого, на чому могло б затриматись око. Самі голі стіни. Та ось погляд його спиняється на старому годиннику з часів Наполеона, імператорська емблема якого наново позолочена, нагадує підновлений старий мотлох. Але стрілки, що показують уже 10 хвилин на 11-ту, також про щось глузливо нагадують, бо двері в глибині зали відчиняються і заходить якийсь добродій. Це старий чоловік. спина його зігнулася під тягарем громадських справ. Плечі опустилися під вагою муніципальних доручень. Шия скривилася від довгого сидіння у вологих приміщеннях установ, залах комітетів, під банківськими склепіннями тощо. І в його незворушній ході, довгій пальмовій маті, що веде до трибуни, відчувається щось заслужене. Дійшовши до середини зали, він спиняється на рівні імперського годинника. Здається, він звик спинятися на півдорозі й оглядатися довкола, ба навіть назад. Але тепер він спиняється, щоб звірити свого годинника з настінним. І невдоволено трясе старою спрацьованою головою. Поспішає. Поспішає. І на обличчі старого проступає вираз неземного спокою і вдоволення. Його годинник не може відставати. Він йде далі таким кроком, ніби прямує до мети свого життя. І хто зна, чи не знайде він її там, у почесному кріслі, на трибуні? Досягши мети, він знов спиняється, витягає хусточку і сякається. Потім обводить поглядом своїх уважних слухачів, лавки й столи. Немов хоче сказати щось значуще, наприклад, «Панове, я висякався». Тоді сідає і поринає у президентський спокій, схожий на сон. Та він не спить, а, як йому здається, на самоті в цій великій залі – тільки зі своїм богом готується до прийдешнього дня, збирає сили для праці. Раптом він здригається від гучного хрумкання ліворуч під стелею і повертає обличчя на три чверті так, щоб скисним поглядом убити пацюка, який насмілився хрумкотіти в його присутності. Фальк, що не сподівався такого резонансу, бере на себе той убивчий погляд, який – одначе трохи злагіднів, доки долетів знизу під стелю. І чує шепіт, бо хто б таке зважився вимовити в голос. А, це репортер, а я боявся, що пацюк. Та ось убивця вже гірко кається, що його очі вчинили такий гріх. Він затуляє обличчя руками і, може, плаче? Ні, він стирає пляму, яку лишив на сітківці його ока вигляд неприємної речі. Нарешті двері починають раз по раз розчинятися, де сходяться члени палати. Стрілки на стінному годиннику посуваються все вперед і вперед. Голова роздає нагороди добрим, киває їм і подає руку, і водночас карає лихих. Відвертається від них, бо ж він як начальник мусить бути справедливий. Приходить репортер «Червоної шапки». Бресклий, спохмільно невиспаний, та, незважаючи на це, йому приємно казати щиру правду на питання новачка. Двері ще раз відчиняються, і заходить якийсь добродій, так упевнено, ніби до своєї хати. Це старший протоколіст канцелярії державних податків і референт колегії на рахування платні службовцям. Він простує до крісла, по панібратському вітається з головою і починає порпатися в паперах, ніби у своїх власних. «Хто це?» – питає Фальк. «Старший писар», – відповідає репортер «Червоної шапки. Що? Тут також пишуть? Ще і як? Зараз побачиш. Цілий поверх забитий писарями, горища повні писарів, а скоро їх напхають і в підвали. Тепер унизу кишить, наче в мурашнику». Тукає молоточок і западає тиша. Старший писар зачитує протокол попереднього засідання і його схвалюють без будь-яких застережень. Потім той самий писар читає прохання Йона Йонсона з Лербака про 14-денну відпустку. Вдовольнити. «Тут і відпустки бувають?» – вражено питає новачок. «А як же? Йону Йонсону треба їхати додому в Лербак». Садити картоплю. Поміст починають заповнювати молоді хлопці, озброєні ручками й папером, всі, як один, фалькові знайомі з колишньої роботи. Вони сідають до невеличких столиків, ніби налаштовуються грати в преферанс. Це все писарі, пояснює червона шапка. Здається, вони тебе впізнали. Це Те правда, бо вони чіпляють на носи пенсне і звертають очі вгору, на голубник, так само поблажливо, як глядачі з партеру в театрі дивляться на верхні яруси. Вони перешіптуються, обмінюються думками про відсутнього, місце якого за всіма ознаками зайняв Фальк. Фалька так глибоко зворушує їхня увага, що він не дуже ласкаво вітається зі струве, який заходить в голубник, неговіркий, безцеремонний, брудний, і консервативний. Перший писар зачитує прохання чи пропозицію виділити асигнування на нові рогозяні мати в коридор і мідні номерки на полиці, де ставлять галоші. Вдовольнити. «А де сидить опозиція?» питає новачок. «А чорт її знає, де вона сидить?» «Бо вони на все погоджуються. Почекай трохи, почуєш ще й опозицію». «А що, хіба вона ще не прийшла?» «Щуди приходять, коли кому хочеться, а так само і йдуть звідси». «І тут те саме, що в інших установах?» Консервативний Струве, почувши цю легковажну розмову, вважає, що зобов'язаний заступитися за уряд. «Що ти городиш, дорогий Фалько? Тобі не годилося б нарікати?» Фальк так довго шукає влучної відповіді, що внизу встигають перейти до іншого питання. «Не звертай на нього уваги», – втішає його червона шапка. «Він завжди консервативний, коли має гроші на обід, а я йому щойно позичив п'ять рексдалерів». Старший писар читає. Державна комісія ставить на голосування висновок номер 54 на пропозицію Олі Гіпсона про знесення огорож. Лісопромисловець Ларшсон з Норланду вимагає негайного схвалення. «Що станеться з нашими лісами?» – вигукує він. «Я питаю вас, що станеться з нашими лісами?» І захеканий падає на лаву. Така ефектна красномовність вийшла з моди за останні 20 років. І цю сцену зала зустрічає пирханням, після чого хекання на лавці норландців припиняється саме собою. Представник Еланду пропонує кам'яні огорожі. Представник Скоане радить самшитові живоплоти. Норботенець вважає зі свого боку, що взагалі не треба огорожі, коли землю не орють. А депутат із стокгольмської лави, що це питання треба передати в комітет. Компетентних, він наголошує на цьому слові, осіб. У відповідь знімається буря. Краще смерть, ніж комітет. Пропозицію ставлять на голосування і відхиляють. Хай ворожі стоять, поки самі не заваляться. Старший писар читає. Державна комісія ставить на голосування висновок номер 66 на пропозицію Карла Йенсона про скасування асигнувань на Біблійне товариство. На саму згадку про цю шановану інституцію, що існує сто років, гаснуть усмішки і в залі западає побожна тиша. Хто зважиться напасти на основи релігії? Хто зважиться виставити себе на загальний осуд? Юс, датський єпископ, просить слова. «Записувати?» – питає Фальк. «Ні, нас не стосується те, що він каже». Зате консервативний Струве законспектовує виступ єпископа. Карл Єнсон просить слова. Тепер ми будемо писати, каже Червона Шапка. І вони пишуть. Поки Струве вишиває на єпископовому оксамиті. Палачки, гучні слова, біблійне товариство засідало 100 років, коштувало 100 тисяч рексдалерів. Погана робота, гроші, гроші, гроші. Називати все своїми еменами – шахраї, службовці, визиск, система. Не чути жодного голосу проти нього, але після таємного голосування пропозицію єпископа прийнято. Поки червона шапка управною рукою шліфує сучкувату промову Єнсона, Пальт відпочиває. Та його погляд випадково потрапляє на галерею для слухачів – і помічає там знайому голову, яка лежить на бар'єрі і власника, якого звуть Олле Монтанус. Тієї хвилини він скидається на пса, що стереже кістку. І він справді стеріг кістку. Фальк не знав цього, бо Олле був дуже потайний. Біля лавок, під правою галереєю, саме там, куди падали стружки, коли згорблений чоловічок застругував олівця, З'являється Добродій у парадній формі з трикутним капелюхом під пахвою і сувоєм паперу в руці. Тукає молоток і западає глузлива, насторожена тиша. «Пиши», – каже червона шапка, – «але самі тільки цифри. Решту я беру на себе». «Хто це?» – «Королівський пропозитор». Добродій розгортає сувій і читає. Пропозиція його королівської величності – збільшити асигнування департаментів вдосконалення молодих дворян у живих умовах по статті письмове приладдя і різні видатки з 50 тисяч ріксдалерів до 56 тисяч ріксдалерів і 37 ере. Що означає різні видатки? – питає Фальк. Карафи на воду, стояки на парасольки, плювальниці, жалюзі, обіди в гасельбаки, грошові нагороди тощо. Цить, він ще читає. Товій паперу веде далі. Пропозиція його королівської величності – асігнувати 60 нових офіцерських посад у Вестгоцькій кавалерії. 60? перепитує Фальк, що не розуміється на державних справах. 60, записуй. Сувій паперу все розгортається і стає дедалі довший. Пропозиція його королівської величності – асигнувати п'ять нових посад канцеляристів у колегії на рахування платні службовцям. Велике пожвавлення біля картярських столів. Велике пожвавлення на фальковому стільці. Сувій паперу згортається. Голова засідання підводиться, дякує з поклоном, але таким – що водночас його можна зрозуміти як запитання – більше нічого не зволите додати? Добродій з сувоєм сідає на лавку і починає здмухувати стружки, яких натрусив згорблений чоловічок. Але негнучкий, гаптований золотом комір не дає йому впасти в той самий гріх, якого вранці допустився голова. Засідання триває далі. Свен Свенсон, стурлеси, Просить слова у справі опіки над бідними. Ніби на команду, і референти підводяться, позіхають і потягаються. «Тепер ходімо вниз, поснідаємо», – заявляє червона шапка своєму учневі. «Маємо годину й 10 хвилин». Тим часом Свен Свенсон починає говорити. «Депутати починають ворушитися, декотрі виходять». Голова розмовляє з кількома праведними депутатами, показуючи цим, що уряд не схвалює виступу Свена Свенсона. Двоє літніх депутатів із стокгольмської лави підводять одного молодого добродія до промовця, показують його, мов якогось дивовижного звіра. Вони кілька хвилин пильно розглядають Свенсона, доходять висновку, що він смішний, і відвертаються. Червона шапка вирішує, що з ввічливості годиться пояснити Фалькові, хто такий Свенсон це мучитель палати. Він ані холодний, ані гарячий. Його не може використати жодна партія, він не може оборонити нічиїх інтересів, тільки говорить і говорить без кінця. Та що він говорить, ніхто не знає, бо його виступів не друкує жодна газета і ніхто не заглядає по них у протоколи. Але писарі біля столиків присягаються, що як колись матимуть владу, то задля нього змінять Конституцію. Проте Фальк, який завжди цікавився тим, що нехтували інші, лишається і чує те, що йому ніколи не доводилося чути – слова чесної людини, що самовіддано йде своїм шляхом – і висловлює скарги гноблених і кривджених, яких ніхто не хоче слухати. Тільки селянський депутат починає говорити, труве зникає, іде в ресторан, куди поспішає і решта репортерів, і де вже зібралася половина депутатів. Попоївши й трохи випивши, вони вертаються, вмощуються на свої сидала і ще якийсь час слухають Свена Свенсона чи швидше бачать, як він говорить. Бо тепер після сніданку всі так жваво розмовляють, що не чути жодного слова про мовця. Та врешті він таки замовкає. Ніхто йому нічого не заперечує, не приймають ніякої постанови, так ніби цього виступу зовсім не було. Старший писар, що тим часом устиг збігати в свою колегію, зазирнути в поштову газету і поворушити дрова в грубі, знов на своєму місці і читає. Меморіал Державної комісії номер 72 відносно пропозиції Пера Ільсона з Тресколи про асигнування 10 тисяч рексдалерів на реставрацію старовинних скульптур у Трескольській церкві. Собача голова на бар'єрі галереї для слухачів – Дивиться грізно, ніби хоче будь-що встерегти свою кістку. «Ти знаєш ту потвору, що виглядає он на галереї?» – питає червона шапка. «О, Лемонтануса? Знаю. А знаєш, що він з тресколи? О, то спритний хлопець. Подивишся, який у нього буде вираз, коли розглядатимуть тресколу». Слово бере Пер Ільсон. Труве зневажливо повертається спиною до промовця і відрізує шматок жувального тютюну. Але фальк з червоною шапкою тримають пера на поготові. Тиха пай фрази, каже червона шапка, а я – факти. За чверть години фальків аркуш наповнюється такими записами. Культура, традиції батьківщини, економіка, охорона вільнодумного матеріалізму. Згідно матеріалізму фіхте, культ батьківщини, гідний пошаний храм, усяйві вранішнього сонця, шпилі до хмар, з давніх давен і так далі. Ця мішанина, що часом викликала сміх, особливо коли промовець вдався по допомогу до небіжчика фіхте, все та таки удостоюється відповіді представників столиці й міста Упсали. Перший каже що хоч він не знає ні Трескульської церкви, ні фіхте, і так само не знає, чи старі гіпсові фігури варті 10 тисяч ерексдалерів, але все-таки вважає за потрібне підтримати в палаті цей чудовий захід, оскільки вперше почув тут прохання асигнувати гроші на щось інше, ніж містки, огорожі, народні школи тощо. Промовець від Упсальської лави, згідно запису Струве, вважає – що пропозиція апріорі слушна, а її основна засада – боронити вітчизняну культуру – правильна, що висновок – виділити 10 тисяч рексдалерів – має обов'язкову силу, що намір, мета, тенденція – гарні, варті похвали, патріотичні. Але тут закралася помилка. Чи я? Батьківщини? Держави? Церкви? Ні. Автора пропозиції – з погляду здорового глузду він має рацію. Тому промовець не може поставитись до неї інакше. Він дозволяє собі ще раз наголосити на цьому. Як тільки похвалити намір, мету, тенденцію, він з симпатією стежитиме за долею цієї пропозиції і закликає палату в ім'я батьківщини, в ім'я культури і в ім'я мистецтва віддати за неї свої голоси. Самому ж йому доведеться вимагати її відхилення, оскільки він, виходячи з логіки, вважає пропозицію хибною, невмотивованою, недоречною, бо вона має на меті підмінити державні інтереси місцевими. Поки тривало голосування, голова на бар'єрі галереї водила очима й судомно кривила губи. А коли воно скінчилось і пропозицію схвалили, Голова відірвалась від бар'єру і зникла в тісному натовпі невдоволених слухачів. Палькові здалося, що між пропозицією пера Ільсона і появою та зникненням Олле є якийсь зв'язок. Труве, що після сніданку став ще консервативнішим і гучномовнішим, відверто сказав свою думку і про одного, і про другого. Червона шапка був спокійний і байдужий. Він давно вже перестав дивуватися. Але в темній юрбі людей, крізь яку Олле прокладав собі дорогу, майнуло ясне, погідне, сліпуче, мов сонце, обличчя. І Арвід Фальк, що дивився в той бік, опустив очі і відвернувся. То був його брат. Голова і гордість роду, який він колись мав звеличити й прославити. За плечей Ніколауса Фалька Виглядала половина темного обличчя, облудно-лагідного, що не би щось таємниче нашіптувало йому ззаду. Не встиг Фальк здивуватися братовою присутністю в цій залі. Він знав його неприхильне ставлення до нових порядків у державі. Як голова надав дозвіл Андерсові Андерсону виголосити пропозицію. Андерсон спокійно скористався тим дозволом і прочитав. На підставі достатніх причин дозволю собі запропонувати Ріксдагові ухвалити постанову, щоб його королівська величність разом з усіма відповідав за ті акціонерні товариства, які він дозволяє. Сонце померкло на галереї слухачів, і в залі знялася буря. Слово бере граф фон Сплінт. «Он до чого дійшло?» Люди вже забувають своє місце, що насмілюються гудити уряд, чи, ще гірше, роблять з нього предмет своїх жартів, бульгарних жартів. Бо інакше не назвеш цю пропозицію. Та що я кажу жарти? Ні, це замах, зрада. О, моя вітчизна, твої невдячні сини забули, у якому боргу вони перед тобою. Та і як могло бути інакше? коли ти втратила своїх рицарів, свій щит, свою оборону. Я сподіваюся, що цей чоловік, пер Андерсон, візьме назад свою пропозицію, а то, їй Богу, він побачить, що король і батьківщина мають ще вірних захисників, які зможуть підняти камінь і шпурнути його в багатоголову гідру зради. Оплески на галереї для слухачів і невдоволений гомін у залі. А? «Думаєте, я боюся?» Промовець замахується рукою, ніби кидає камінь, але гідра всміхається сотнями своїх облич. Промовець шукає нову гідру, що не всміхається, і знаходить її на галереї для репортерів. «Он там!» – показує пальцем на голубник, і так дивиться, ніби в стіні перед ним відкрилось пекло. «Там вороняче гніздо!» Я чую крякання ворон, але воно мене не лякає. Ставайте, шведські мужі, і порубайте дерево, попідпилюйте балки, позривайте дошки, порозбивайте стільці, порозколюйте столи ось на такі тріски». І він показує свій мізинець. «А потім спаліть ті ложі з людьми і мишами, і тоді побачите, що батьківщина процвітатиме в мирі, а її бур'ян буде знищений». Так каже шведський аристократ. Затямте, мужлаї! Три роки тому цю промову зустріли б на площі Рідаргус вигуками «Браво». Записали б у протокол слово в слово, щоб потім надрукувати окремою брошурою і ощасливити нею народні школи та інші доброчинні заклади. А тепер її сприйняли як розвагу. Дуже пригладили її в протоколі, а надрукували її, хоч як дивно, самі лише опозиційні газети, що, звичайно, такого не публікують. Після цього попросила слова Упсальська лава. У цій справі вона цілком погоджувалась із попереднім промовцем, у словах якого її чуйне вухо вловило «немов брязкіт давніх шабель». А тепер вона хоче сама поговорити про ідею акціонерних товариств, ідею як таку, але дозволяє собі пояснити, що акціонерне товариство – це не зібрана сума грошей і не зібрання людей, воно – моральна індивідуальність. І як таке не відповідає, у залі знявся такий сміх і галас, що репортер не міг уже нічого записати з промови, яка закінчилася тим, що, виходячи з логіки, йдеться про інтереси батьківщини, і якщо цю пропозицію не відхилять, то знехтують ті інтереси, і держава опиниться в небезпеці. Дальших шість промовців до самого обіду наводили цитати із шведської офіційної статистики з основних законів Наумана, з юридичного довідника і Гетеборської торговельної газети. І завжди виходило, що батьківщина опиниться в небезпеці, якщо його королівській величності доведеться разом з усіма відповідати за ті акціонерні товариства, які він дозволяє, і що йдеться про інтереси батьківщини. Один промовець був такий сміливий, що заявив, начебто інтереси батьківщини розігрують у кості. Другий – що вони поставлені на карту – Третій пішов ще далі і сказав, що вони висять на волоску, а останній вирішив, що ще на нитці. Коли настала обідня пора, пропозицію передали на розгляд парламенту. Тобто батьківщину мали пропустити крізь жорна комісій і канцелярій, крізь державну січкарню, клубну говорильню і газетну горлодерню. Батьківщина була врятована. Бідолашна батьківщина.